santzuleok, elgeta txikia irratia entzuten zaudete. Ni oinatzen naiz eta nirekin izarro, maider eta seandau daude. Gaurko zaioan izarrok jozuri egindako elkarrizketa bat ekarri digu. Gerro maiderrek reseta gozo bat urekin partikatuko du. Eta ukatzeko seandator asmakizun batzuekin. Hori baino lehenago, ekospe ekoizpenaren azalpen bat egitea nahiko nuke. Gure eskolan horrekin ados gauden, ta horrein esango dizuet zer batik. Lehen bizi ekoizpenaren agroekologikoa bultzatzea lurra saintzeko goberen adugula esan nahi dut. Nekasaritza industriala eremu muan dietan egiten da. Inxektizida, herbizidak eta ongarri kimikoak erabiltzen dira. Horregatik lur zoroa asko degradatzen da. Akuiferuak kutsatuz. Elikagaien kalitatea gutxikoa da. Nekasaritza ekologikoa berriz, natur baliabideen erabieraren oinarritzen da lurra. Produktu naturalez oinarritzen da. Ziklonaturalak errespetatuz horrela. Prozesu jasangarri batez, guru naturala zaintze. Orain izarok galdera batzuk ekarri dizkigu. Waszen entzutera. Kaixo zer moduz ni izaran naiz. Eta gaur seigar mailako ikasle bati jo zui egindako elkarrizketa ekartzen diue. Guen entzutera Kaixo, jazur. Jantokiaren inguruan galdera batzuk egingo dizkizut. Pret? Ba. Josu zer naago duzu, jantokien bazkaldu aretxean etxean. Zergatik, etxean nahi du dena beskalduko dut, eta goan denbora gehiagolukiko du libre. Se iuditzen zert iruditzen, zer iruditzen zazu jantokiko janaria neuretzat gozoa dago, Beza atzui ez zaio eginbe gustat. buruz. Baraskia gustatzen zaizkizu? Bai, neri danete gustatzen zait. Letxu, ensalada, baraskiak, purea. Eta eta postre guros. Zein da zure jantokoiko postre igogxoena? Postre litua da donutua modukoa, baina erdikuariekin. Zer mailago duzu? Lehenengo amaiketakoa Zuk etxetik ekartzen zenuena edo orain goa amaiketako osasungarria? Nidu nahiago dut etxetik ekartza, baina hau ez dagoa eskizaba, aztenbaza izun asko, ba gutxenez amaiketakoa duzu. Eta bukatzeko, Josu, mal dakizu amaiketako osasungarria bertako produkua, produktuak direla? Bai, bai, oso, oso gozuak edu gainera. Zer iruritzen zaizu? Ondo, holan ez dute gartzen, oso burreineko janaria, laguntzen diogu, produktue, saltzen duten produktua, gultxazako... Ala nahiago zenuke urrutikoak izatea? Ez, hemen guako beto. Agu... Bueno. Hago... Oso baldera interesgarria Bueno, hagu izan da dena. Espera dut zuentzako interesgarria izatea. Agur? Oso galdera interesgarriak kizaru. Orain nahi derdator, errezetan gozo-goso batekin. Kaixo lagunak Ni maider naiz, gaur ekartzen dizuet jogurta eta limoezko bizkotxoa. Jogurta eta limoizko bizkotxoa amaren ikasi dut. Oso ondo egiten du, asko gustatzen zait. Bizkotxoa nere ustez, buska bat eginda, platerian ipinita kafesneareki jaten da. Nere iritziz. Bizkotxoaren osa gaiak dira. Iro arrautz ekologikoak obetu. Limoi bat, limoizko jogurta, bi edaluntzia sukre, hiru edaluntzi irin edaluntzi bat olio, legamia eta gurina. Azteko ontzi batean iri abaiatu hiru arrautz. Ontzi horretara bota jogurta, bi edaluntzia sukre eta edaluntzi bat olio, eta iri abaiatu. Onderen, limoi azal birrindua eta legamia, gehi gehiru jogurt poto irin gaineratu. Dena ondo iria behatu. Ez bada dena ondo iria behatzen, bizkotxoak estu ondo arrotzen. Azkeneik moldea agurine zigurtzi bota orea bertara eta labera sartu berrogi minutuz, eunda larrogi gradutan. Baina kontuz, errebarik behatzak, eskerrik asko eta ondo izan, Agur, Hua maidera, ezetak gozea mandit. Eta bukatzeko, zian dator, asmakizun batzuekin. Aurrera zian! Kaiso neskamutiak, orain asmakizun batzuk esango dizkizuet. Ea asmatzen duzuen. Bikiak dirudite biak suri suria baina elkarren etxa dira eta ia inork ez ditu batzen biak zer dira beste bat arriskoa dut gorputza goixogoxoa bihotza. Jobehar nauzu autzi eta biotza aurki zer naiz Eta azkena, gizonsuria hogean, hile berdeak airean eta bizarra oinean. Zer naiz? Zenbat esmatu dituzue, oso honak xean. Agur... Agur uh. uh.